Hej och välkomna till en sändning från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Detta program sänds första gången lördagen den 18 december 2010 klockan 14.00. Med repriser dels på söndag klockan 09.00 och på torsdag den 23 december klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Ja, idag går det inte att undvika att åtminstone kortfattat kommentera självmordsbombaren från förra lördagen. Det måste kännas obehagligt för alla som i likhet med mig befanns i närheten av centralen vid den aktuella tidpunkten. Och om man inte förtränger det så måste man i alla fall känna lättnad över att han var den enda som förlorade livet. De flesta av oss har väl en bild av folkhavet i City i rusningstid- Och just utav detta så undrar man över statsministerns uttalande om att inte dra förhastade slutsatser. Ja alla jag känner till drog omedelbart rätt slutsats. Förhastat frågetecken. Ja enligt Fredrik Reinfeldt så föredrog jag att prata om det öppna demokratiska samhället. Ja det här med, med självmordsbombare det är ju ett kulturellt inslag. Som redan drabbat väldigt många människor främst i Irak, Iran, Afghanistan och Pakistan. Och det här är ju någonting som vi inte vill ha hit i Sverige. Någon jag vet inte vem har sammanfattat problemet med de här orden. Alla muslimer är inte självmordsbombare, men alla självmordsbombare är muslimer. Ja, efter dådet så begärde Sverigedemokraterna hos hos riksdagens talman att ett extra riksdagsdebatt om våldsbejakande islamisk extremism skulle hållas snarast möjligt och då helst före jul på grund av det stora allmänintresset. Till en början sa alla övriga partier nej, men ändra sig sedan till att istället hålla en debatt om säkerhetspolitik och extremism men då i januari på grund av att riksdagen har mycket att göra så här för jul. Jag hörde ett inslag i Sveriges radio P1 och där kommenterade Kent Ekerot. Han är en utav våra riksdagsmän. Detta med de övriga svenska partierna visar återigen på den här beröringsångesten att just specifikt diskutera problemet med islam. Han menade också att man i den svenska debatten blandar ihop korten och att islamisk extremism är mycket mer utbredd än vad folk vill få det till och inser man inte detta så har man svårare att göra något åt problemen så kan inte det ge rot. Ja innan jag lämnar det här ämnet så tar jag och citerar lite ur media. I Sveriges radio program 1 hörde jag Fredrik Ranfelt säga så här: Vi har utanförskapsmiljöer i Sverige där det odlas antidemokratiska våldsromantiska extremistiska uppfattningar. Det är mycket allvarligt. Det visar att vårt öppna samhälle, vår vilja till att ha en välfungerande demokrati inte omfattar alla. Ja, man kan ju undra varför man inte lyckas få rättsida på det här. Vi svenskomokrater, vi har i alla fall både svaret och lösningen i vår politik. Jag tänkte ta lite ut D:en i det här sammanhanget. Det står så här bland annat efter självmodsbomben mitt i julhandeln i centrala Stockholm oroade statsminister Fredrik Ranfällt för att terroristdådet ska ge luft under vingarna för främlingsfientlighet och rasism. Det står vidare tidigare i år varnade förre förra integrationsministern Jamko Savoni att många unga muslimer i storstadernas förorter lockas till extrema grupper med koppling till terrorism. Hon fick hård kritik för sitt uttalande, men det var i alla fall inte vi Sverigedemokrater som kritiserade det här. Det står vidare. Jimmy Åkesson, partiledare för invandringskritiska Sverigedemokraterna, säger att han länge varnat för detta. Det är personer i andra och tredje generationer av invandrare i våra förorter som var uppväxta där och inte har någon kontakt med majoritetssamhället. Det aktualiserar återigen den misslyckade integrationen, säger SD-ledaren till DN. Och eh, notera då att man skrev invandringskritiska Sverigedemokraterna. Ja, sen har jag sett två insändare skriv i DN från den 14 december. Det är lite olika syn på det här problemet. Den ena skriven av Carl Yngve Åkerström, pensionerad militärpsykolog, Strängnä står det. Jag citerar lite. Sverige har också gjort sig till måltavla genom att ansluta sig som partner till USA:s fälttåg i Afghanistan. USA struntar i om landet utnyttjar brott mot mänskliga rättigheter som verktyg. Lite längre ner står det mot oförskyldiga civila. Jag skriver vidare. Våra insatser ska ske under direkt ledning av FN. Inte av den starkaste parten i de mångåriga konflikterna med arabstaterna till följd av USAs envisa och ensidiga stöd till Israels territoriella explorationspolitik. Det är absurt att försvarsledningen i Sverige som försöker inbilla oss att vi som meddelar på att i USA skulle slippa terrorhandlingar. Sen har vi en annan insändare. Sigvard Thor Södermalm skriver under rubriken Vi är världens mest naiva folk. Jag fruktar att vi svenskar är världens mest naiva och politiskt korrekta folk. Av rädsla för olika fobier får vi inte kalla saker vid deras rätta namn. För tänk om avslöjandet av ett islamiskt terroristnätverk i Stockholm skulle leda till islamofobi. Ja, jag fortsätter med några opinionsmätningar. För en dryg vecka sedan kom SCBs stora novemberundersökning om partisympatierna. Där SD gick fram med 2,8 procentenheter sedan majundersökningen till 6,7 procent och det är den högsta siffran någonsin SEBs mätningar och det är ju högre än våra 5,7 i valet. I TV4 Novus fäljarmedameter får SD 6,3 procent och är i den här mätningen, liksom för SEB-mätningen, femte största parti. Det vill säga större än Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Idén Synovate får SD endast 4,6 procent. Vi ser en ökning från Synovates föregående mätning men ändå under riksdagsvalets resultat. Men eh, det säger kanske mer om Synovates mätningar än om SDs verkliga stöd i opinionen. I alla de här tre mätningarna är Moderaternas största parti med över 30 procent i alla tre. Men det är rekordlågt för Socialdemokraterna som i alla tre hamnar under 30 procent. Ja, jag har en liten kommentar här från min sida och det är ju att Moderaterna gynnas av att Sveriges ekonomi synbartligen är i mycket bra skick. Men ekonomisk tillbakagång kan ju komma att minska deras stöd betydligt. Och en av de samtal som jag hade under valrörelsen så har jag känslan att detta skulle innebära att ganska så många väljare som nu valde Moderaterna då skulle välja Sverigedemokraterna. Och det är också så att Moderaterna fortfarande står för massinvandring och misslyckad integration. Att detta kostar kommer väljarna att bli varse vid en nedgång i ekonomin. Det är jag övertygad om. I program 1, Sveriges Radio, hade man bland annat följande som kommentar till SCB-undersökningen. De gamla riksdagspartierna har inte lyckats i sin uttalade ambition att hejda ett ökat stöd för Sverigedemokraterna försöken att isolera eller stänga dem ute tycks snarare ha stärkt dem. Enligt mätningen av väljarstöden efter valet är det tidigare socialdemokrater som går till Sverigedemokraterna så är det i alla fall nu. Ja, och nu tycker jag att vi tar lite julmusik. Inget jul med Radio SD utan White Christmas åtminstone när det gäller mina program. Och låten är ju från filmen Holiday Inn från 1942 då och idag med Bing Crosby. Ni lyssnar till Radio SD. I och med vårt inträde i riksdagen och det slutskott så förekommer Sverigedemokraterna i alla möjliga sammanhang. I veckan så hörde jag i kulturnytt i program 1, Mattias Karlsson, vår representant i kulturutskottet. Det var en rapport från kulturdebatten i riksdagen i samband med budgeten. Här omnämndes att SD bland annat vill lägga ner Världskulturmuseet och sänka anslagningen till Moderna Museet för att istället satsa stort på det svenska kulturarvet. Vidare omnämndes att SD vill stoppa skattefinansieringen av vad Mattias kallade upprörande och provokativ konst. Han utvecklade också lite närmare men jag går inte in på det utan jag kan bara nämna att jag personligen ansluter mig helt till förslagen. Och här har vi mer från rikspolitiken. Det är ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna som kom i veckan. Rubriken Riksdags majoritet bakom SD-motion om demensvården. Och det står så här då. Sverigedemokraternas äldrepolitiske talesperson Per Ramhorn har lagt en motion om att införa riktlinjer för bemanningen i demensvården. Den motionen har idag behandlats i socialutskottet där samtliga partier förutom allianspartierna tagit ställning för partiets motion. Det innebär därmed en förväntad förlust för regeringen när ärendet sedan kommer upp i kammaren. Socialdemokraterna väntade in i det sista med att ta ställning och gjorde det först efter att ha begärt bordläggning av frågan på ett möte i socialutskottet förgående vecka. Detta första gången ett direkt förslag från Sverigedemokraterna vunnit majoritet i ett riksdagsutskott. Sverigedemokraternas ledamot i socialutskottet kommenterar ärendet. Äldrefrågorna var högt prioriterade av oss i valrörelsen. Det var ett vallöfte från vår sida att införa nationella riktlinjer för bemanning inom äldrevården. Ett vallöfte som nu ser ut att förverkligas. Det är också glädjande att Socialdemokraterna för första gången struntat i avsändan och stött på motion som i övrigt överstämmer med Socialdemokraternas egen hållning i frågan. Förhoppningsvis är detta början på ett mer seriöst politiskt arbete från Socialdemokraterna Där politiken får stå före motsättningar mellan partierna. Dagen efter står det i DN på detta sätt. Demensvården kan bli bakslag för regeringen. Regeringen riskerar återigen att åka på bakslag när Socialdemokraterna och Miljöpartiet går på samma linje som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gällande bemanning inom demensvården. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har lämnat in motioner med den inriktningen. Kenneth Johansson, Centerpartiet, säger att det innebär att de tre rödgröna partierna även stödjer Sverigedemokraternas motion. Lena Hallengren, socialdemokrat, vice ordförande i Socialutskottet, håller inte med om den beskrivningen. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har lagt varsin motion där slutklämmen är densamma. Vi har beslutat att bifalla Vänsterpartiets motion, säger hon och säger vidare vi kan inte avstå från att driva vår egen politik för att SD stöder den. Och dagen efter ytterligare i aftonbladet rubrik oppositionen plus SD vann om demensvård. Fortsätter lite mer rikspolitik här. I veckan fattades riksdagsbeslut i frågan om svensk trupp i Afghanistan. Och jag tänkte citera delar av en artikel i Svenska Dagbladet. Rubrik Svenska soldater kvar i Afghanistan. Publicerad den 15 december. Riksdagens ledamöter röstade med stor majoritet. 290 mot 20 och 19 nedlagda. Ja till att förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ville i varsin reservation att de svenska soldaterna ska vara borta från Afghanistan senast 2013. Hoppa lite. Hoppa lite. Det står så här. Sverigedemokraten Mikael Jonsson sa i debatten att han anser att Sverige borde konstatera att det räcker och dra bort de svenska trupperna. Sovjet drog sig ur. Jag anser inte att Sovjet ska vara en förebild, men det finns något att lära av historien, sa SD:s ledamot i försvarsutskottet Mikael Jonsson. Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman var kritisk till Socialdemokraterna och MP i debatten. I nio år har Sverige deltagit i styrkan och det finns skäl att fråga vad som uppnåtts. Och I det här sammanhanget så kan jag väl lämna att i samband med kyrkomötet i Uppsala i september så blev jag tillfrågad av en journalist från tidningen Dagen. Bland annat om min inställning till den svenska närvaron i Afghanistan. Och vad jag minns så svarar jag helt kort. USA har skapat problemet. USA får lösa det. Underförstått och utmaning stann deltagande av svensk trupp. Ja, inläggningsvis så konstaterar jag att det fanns två reservationer. Dels från eh, Sverigedemokraterna, dels från Vänsterpartiet. Och då utgick jag ifrån att SD med 20 mandat röstar nej och Vänsterpartiet med 19 mandat la ner sina röster. Men vi närmade eftertanke. Nog måste väl Vänsterpartiet ha röstat nej och inte lagt ner sina röster. Ja, jag tyckte det var märkligt och det hade kanske stannat vid det konstaterandet om jag inte ett helt annat ärende kontakta David Long och av en händelse så var jag honom bekräfta att eh, Sverigedemokraterna verkligen röstat nej och inte svikit vad man tidigare sagt om trupp närvaron i Afghanistan. Och då berättade David att det var två reservationer, från demokraternas och Vänsterpartiets varav en då skulle stå mot regeringens förslag. Vår reservation hade stöd av alla 20 ästeledamöterna. Och Vänsterpartiets reservation hade stöd av 19 vänsterpartister och två miljöpartister. Vid omröstningen mellan de här två reservationerna så råkade tydligen Vänsterpartiets trycka fel varför Sverigedemokraternas reservation fick 21 röster och Vänsterpartiets reservation fick 20 röster och det blev sålunda SD:s reservation som ställdes mot regeringens förslag och fick då 290 röster. Efter reservationen fick 20 röster, ingen tryckte tydligen fel. Och de 19 nedlagda bestod enligt uppgift 15 av Vänsterpartiet och 4 Miljöpartiet. Då de la ner sina röster som inte fanns någon Vänsterpartireservation att rösta för. Ja, då tycker jag att det är dags för ytterligare lite musik. Och det blir mer julmusik. Det är Stilla natt med Lasse Stefans. Och det är ett arrangemang av Shaking Stevens- ja, det här är Radio SD. Det finns en tidning som jag vill rekommendera för den som är intresserad av samhällsfrågor med lite annan syn och vinkling än de politiskt korrekta media. Och det är tidningen DSM, Debatt, Sanningssökande, Mediakritik. Den som är intresserad kan besöka hemsidan www.dsm, alltså för debatt, sanningssökande, mediakritik.nu Där jag utgår ifrån att man kan få den information som behövs för att få tidningen. Det är alltså www.dsm.nu I nummer 5 för 2010 finns bland annat en intressant artikel om Kristdemokraterna. Rubriken är KDs kris från folkrörelse och idéparti till toppstyrd partibyrokrati. Jag tänkte citera några rader i den här artikeln. Det står bland annat så här, någon i egen offensiv riksdags politik har aldrig bedrivits. Ängsligt har man anpassat sig efter andra partier. Idag har man lått vägs ända storm ett parti som sitter i riksdagen som stödparti och inte av egen kraft. Det ligger nära att hans att jämföra med Sverigedemokraterna som i motsats till KD fått en drömstart som nytt riksdagsparti. Ingen vill samarbeta med partiet som därmed får en mandatperiod på sig att profilera sig på en rad områden där andra partier måste kompromissa bort sin profil. Och jag ska också läsa någon sorts ingress som står mitt i artikeln. Kristdemokraterna är i grunden ett oppositionsparti, en utmanare, en obekväm sanningssägare. Att gå in i den rollen är partiets enda chans till. Men att man tar den falsen är föga otroligt. Kraften saknas och kan inte återskapas skriver man. Ja, och dessutom i den här det här numret av DSM så dömm och min förvåning så hittar jag artikeln Den svenska monkulturen av Staffan Anberg, optiker och samhällsdebattör. Ja, just det, det är vår tidigare medarbetare här på Radiosd. Och krona ryssarna har säkert hört den i något av Staffans program, men jag tycker faktiskt att den är så bra att jag åtminstone kan ta inledningen här idag. Och Staffan börjar så här: "Mångkultur av svensk modell är en bluff. Dessutom dömd att misslyckas." Bluffen består i att alla kulturer inte ingår i det svenska mångkulturella projektet eller snarare experimentet. Misslyckandet består i att en total urskinningslös sammanblandning av vitt skilda kulturer Allt jag har resonerat i konflikter. Vi börjar nu se en polarisering i det svenska samhället mellan de som tror på det svenska mångkulturmodellen och de som inte gör det. De sistnämnda blir med varje dag fler. De har lyckats dra sig ur maktelitens mångåriga genom massmedia förmedlade manipulering genom att börja tänka efter eget huvud. Makteliten har haft och har fortfarande självpåtagna definitioner vad beträffar begreppen ansvar, rättvisa, demokrati, rasism, nationalism, internationalism, islamofobi samt mångkultur. Ja, det var inledningen på den här artikeln. Och som en parentes så kan jag väl nämna att ordet mångkulturen. Det kommer upp på min dataskärm understruket med rött vilket betyder att ordet inte finns i det fasta programmet. Och dessutom fanns inte heller Arnberg men jag kontrollerade och förhandlat så väl Arnoldsson och Boström finns i det här fasta programmet. Ja, sen tänkte jag bara ta upp Anders Lager, socialdemokrata starke mannen i Södertälje. Han får i veckan kritik i aftonbladet för han för att han som rubriken lyder såg till att SD fick plats. Och alliansen hävdar då i sitt täljas hävdar då att det är av egenintresse för att försvaga oppositionen. Men lag och sig i aftonbladet att det är viktigt att ge SD får plats för att kunna ta debatt med dem. Och jag vill hoppas att det är så i sann demokratisk anda. Och jag tycker dessutom att alliansens invändningar är rena struntpratet. I Södertälje, där man har 65 mandat i kommunfullmäktige, har de rödgröna 34 mandat, varav Socialdemokraterna 25. Alliansen har totalt 24 och inte ens med SDs 5 och NDs 2 mandat skulle oppositionen kunna hota de rödgrönas majoritet. Jag tar bara några rader här ur Aftonbradets artikel. Det står så här. S-toppen Anders Lago ger SD plats i nämnderna i Södertälje, trots att han inte behöver. S-toppen Anders Lago ger SD plats i nämnderna i Södertälje, trots att han inte behöver. Vidare såg demokraterna gjorde ett succévalnis hotel gick från 2 till 5 mandat för att ta platser och då vill jag tillägga av egen kraft i de veckan nämnderna krävst och 6 mandat enligt kommunallagen och då så länge ut som att Öste skulle bli utan men nu får de sina platser i alla fall tack vare kommunalrådet Anders Lago som ibland omtalas som ny partiledar kandidat för socialdemokraterna eh Lagos agerande för hård kritik av oppositionen står det att Socialdemokraterna med Anders Lagus i spetsen på det här sättet att assistera Sverigedemokraterna är häpnadsväckande. Det går stick i stämmen alla utvästes förr i valet. Men Anders Lagus säger till avsambladet att det är viktigt att SD ges plats för att kunna ta debatten med dem. De Fast vi 7 i valet så täljer och vi anser att man måste behandla dem som ett parti som alla andra och ta debatten med dem inte bara i frågor som rör invandringspolitik och asylfrågor. Det är ju otroligt att göra Sverigedemokraterna till Martíder och ställa dem utanför. Så säger alltså Anders Lago. Och därmed så har jag kommit till slutet av dagens program. Om ni vill så kan ni kontakta Radio SD på bland annat telefon 08 22 44 77. Alltså 22 44 77. Mig kan ni nå på e-post arnold.bostrom.com. Snabel A. Sverigedemokraterna.se eller brevledes till Radio SD C.O. Boström Box 6007 6 007 alltså postnummer 129 06 129 06 och det är Hägersten och vi avslutar idag med Gävlebandet The Refreshments som har en melodi av Mozart som de här kallar Forever Shining Star. Tack för idag och på återhörande.